Kapitola 44. čtvrtá, Panejka mezi kurovci, část druhá. Drita Ráštra s opakovanými povzdechy a vzleky pronesl. I když si mi řekl o mocné armádě pádovců, existuje někdo, kdo se jim všem vyrovná a dokonce je přečí. Ten mocný by si mohl, pokud by si přál, podmanit všechny světy. Tou osobou je Krišna. Zdá se, že rozhodl o vítězství pándovců a moje strana nemá žádnou naději. Srdce se mi chvěje, když pomyslím na v hněch, býmovu odvahu, sílu Arjuna a dvojčat a Krišnovu nepředstavitelnou moc. Který pošetilec toužící zemřít, by se vrhal jako můra do neuhasitelného pándovského ohně. Ty hrdiny jsme podvedli, a moji synové za to budou muset zaplatit smrtí. Nebojujte, o kurovci. Jestli rozpoutáte válku, náš rod bude vyhlazen. Snažme se dosáhnout míru. Judištěra mi vyhoví, zvláště když uvidí moji úzkost. Králův hlas se rozplynul v sazách. Schromáždění na něho jen tiše hledělo. Co mohl kdo říci? Dritaráštra neřekl nic o vrácení Judištrova království. Jeho touha pomíru byla jen prázdnou, ze strachu zrozenou nadějí. Nebyl však ochoten za mír zaplatit. Válka byla jistá. Sanjaya opět předstoupil před schromáždění se sepjatýma rukama a řekl. O vznešený králi, stane se přesně to, co říkáš. To, že Luk Gandhi přivodí k šatrium záhubu, je jasné. Nechápu, proč se ty, který tuto pravdu zřetelně vidíš, necháváš přesto ovládat svými syny. Teď není čas podléhat žalu. Ty jediný si zavinil toto neštěstí. Přehlížel si pán do ovce, kteří jsou jako tvoji vlastní synové, a zachoval se s k něm hrubě. Při hře v kostky si dětinsky vykřikoval, co jsme vyhráli. Nyní se podívej, co jsi vyhrál a směj se jako tehdy o okráli. Teď musíš čelit po pomstě prahnoucím pánnovcům a jejich příteli Kryšnovi, pánu všech bytostí. Kurovci se potopí jako proděravěná loď v bezbřehém oceánu. Tvoje naděje na vítězství pochází jen z bláznovství. Každý, kdo pohrdá pánovci bude zničen. Tůj nynější žal je nemístný, Obharato. Měl si dostatek příležitostí této katastrofy zabránit, ale všechny dobré rady si opakovaně nebral na vědomí. Tvoje vědování ničemu nepomůže, o nejpřednější z králu. Sanjaja se vrátil na svoje sedadlo u nohou králů a ministrů. Dritaráštrovi se třásla hlava, s očí mu tekly slzy a padaly mu do vousu. Do přepadly obavy, že by se král mohl rozhodnout pádovcům vyhovět. Vyskočil a prohlásil. Není se čeho bát, o vznešený králi. Nemusíš se pro nás rmoutit. Bitvu jsme schopni vyhrát. Když jsem se doslechl, že judištira schromážil armádu a rozhodl se bojovat, obrátil jsem se na býšmu drónu a krypu. Požádal jsem je o radu, zda bychom se podle nich měli vzdát nebo bojovat. Vítězství nebylo vůbec jisté. Každý z nich mě ujistil. Nemusíš se bát žádných nepřátel. Ať přijde kdokoliv, my je ostrými šípy zbavíme píchy. Nikdo nás v bitvě neporazí. Vyjádřili ti svoji věrnost, o králi, a tak mě uklidnili. Věřím jejich slovům. Bíš ma sám přemohl všechny krále světa ukáši. Potom tento hrdina porazil i nepřemožitelného mudrce a bojovníka Parašurámu. Jak by ho potom mohli porazit pánovci? Jakou mají moc? Nemají svoje království ani bohatství. Vláci země jsme my a je teď na nás, abychom trvali na naší svrchovanosti a právoplatném postavení. Toto království je tvoje, o nejlepší z lidí. Jak je můžeš vydat, nepříteli? Duryodana jako obvykle strhl Triteraštrovu mysl na svoji stranu. Byla pravda, že bíšma nemá jako bojovník soupeře. Také dostal požehnání, že zemře jen z vlastní vůle. Nikdo ho tedy nemůže zabít. Kdyby prohlásil, že bude bojovat celým srdcem, pak není vše ztraceno. Duryodena pokračoval a král zadržel slzy. Proč podléháš strachu při pouhém vyslechnutí popisu nepřítele? Pohled na naši, téměř dvakrát větší armádu. Ani Indrovi se nepadořilo nás porazit. To, že Judištira žádá o pouhých pět vesnic ukazuje, že se bojí naší síly. Co se týče Býmy, neobávej se ho. Nikdo v tomto světě se mi nemůže rovnat v boji s Kýjem. Jsem rovnoceným soupeřem i mému učiteli Balarámovi a pošlu Býmu jedinou ranou do síla smrti jsem schopen rozbít na kusy ho ruhymovat. Toužím se Býmovi postavit v boji. Při pomyšlení na Býmu se Duryoda na hněvivě zamračil. Nechal si palácovými řemeslníky vyrobit železnou figurínu Býmy a každý den do ní mlátil svým obrovským kijem. Brzy bude mít příležitost, aby tyto rány dopadly přímo na Býmu. Pokud jde o Ardžunu, jak může zvítězit, když bude zároveň bojovat s bíšmou, drónou, kripou a švatámou, šaliou, bůryšrovou a džajadratou dohromady? I dróna samotný je mu více než vyrovnaným soupeřem. Když dróna, syn Nesmrtelného Rishi Baradváži, bojuje ze všech sil, nelze na něho ani pohlédnout. Pak je zde kripa zrozený z dalšího mocného ryšiho. Nemůže ho zabít žádný člověk ani bůh. Dále je tu Karna, jehož považují za rovnoceného Bíšmovi, Drónovi a Krypovi dohromady. Ze strachu k němu přišel i sám Indra a požádal ho o jeho brnění, součást jeho těla. Ten vládce bohu Karnovi daroval neomylnou zbraň, s níž určitě Arjunu zabije. Duryodana nadal chválil svoje vojska a vysmíval se pándovcům. Výjmenoval všechny krále na kurovské straně a vzbudil ve svém otci důvěru. Není možné, aby pándovci ve válce zvítězili. Dritáš může v klidu odpočívat. Na závěr se Duryodana na Sanžaj zeptal, čeho doufá, když teda dosáhnout se sedmi a šauhinými. Opravdu si myslí, že nás může přemoci. Sanjaya se usmál. Judyštyra a všichni jeho bratři mají dobrou náladu. Nevšiml jsem si u nich žádného strachu. Když jsem odjížděl, Arjuna nasedl na svůj nebeský kočár a řekl mi. Viděl jsem božská znamení, která věštěla naše vítězství. Při pohledu na Arjunu, Stojícího v brnění na svém kočáře, jako blesk v mraku, jsem v jeho slovech spatřil pravdu. Duryodana se posměšně rozesmál. Ty stále chválíš špándovce, které jsme porazili v kostkách. Pověz mi o Arjunově kočáru. Jaké má koně a prapory? Duryodana slyšel o Arjunově nebeském kočáru, který mu věnoval Agni. Koně dostal darem od vůdce Gandharvů Čitraraty. Zaposlouchal se tedy do Sanjeova popisu onoho kočáru. Arjunův kočár je nebeského původu a nic ho nezadrží. Táhnou ho bílí koně, kteří se pohybují rychlostí větru po zemi i po nebi. Čitrarata mu požehnal, že bude mít stále sto koní, bez ohledu na to, kolik jich zahyne. Arjunův prapor stěží dokáže popsat. Zhotovil ho Vyšvakarma a vytváří nebeskou iluzi. Zdá se, jako by sahal 12 kilometrů na všechny strany. Nelze zjistit, z čeho je vyroben, ale připomíná to směs kouře s ohněm. Má všechny barvy indrovaluku. Je na něm hrozivý opičák Hanumán a jiné strašlivé nebeské bytosti. Sanžaje popsal kočáry i ostatních čtyř pándovců. Když skončil, pridzaráž řekl. O Sanžaju, se kterými z mých bojovníků se střetnou jednotliví pándovští bojovníci. Z ohně zrozený dr dumna si vyhradil drónu. Jeho bratr Šikandý si vybral bíšmu, zatímco zbožný judištyra se rozhodl zabít svého strýce šalju. Duryodana se svými sty bratry patří Býmovi. Arjuna jmenoval Karnu a Švatámu a Džajadratu. Zabije také všechny, kdo se v tomto světě prohlašují za neporazitelné. Se všemi tvými vnuky se střetne Avimanju, o králi. Zrádný Šakony patří Sahadevovi, zatímco Nakula bude bojovat se Šakonyho synem Ulukou a zástupy horských bojovníků pod jeho vedením. O vládce lidí, všechny panovníky a bojovníky ve tvoji armádě, si mezi sebou rozebrali pádovci a jejich stoupenci. Proto rychle učin, co je třeba, neboť bitva brzy vypukne. Drit Ráštru opět zachvátil strach. V jeho mysli se střídala naděje se zoufalstvím. Znovu promluvil a celý se přitom chvěl. Všichni moji pošetilí synové, kteří budou čelit Býmovi, již přestali existovat. Všichni ostatní králové a vláci budou zabiti Lukem Gándíva, jako můry, jež vlétnou do ohně. Vidím svoji armádu rozdrcenou pándovci, které jsem se znepřátelil. Judištirová vojska se podobají hrozivému oceánu, který chce můj syn překonat silou svých dvou paží. Těmto hrdinům, kteří se vyznačují klidem a vyrovnaností v bitvě a jsou schopni rozdržit i Himalaj, neodolal ani sám Indra. Běda, můj zlotřilý syn s nimi chce bojovat navzdory mým námitkám. Duryodhana vstal. Na obou stranách jsou smrtelníci. Proč tedy připisuješ vítězství jen jim? Pomysli znovu na hrdiny seřezené na naší straně. Ani všichni bohové dohromady je nedokázali přemoci. O titěrných pánovcích ani nemluvě. O veličenstvo, myslím si, že pánovci nebudou schopni na naše jednotky ani pohlédnout. Králové a vládci, kteří mi přejí, se zmocní pánovců tak, jako jelenů chycených do pasti. Budou zničeni i se všemi svými stoupenci. Dritaráštra seděl a kroutil hlavou. Inteligence mu napovídala, že pán podporované Kryšnou porazit nemůže, ale jeho srdce bylo pevně sevřeno při poutaností k synům. Síňi se rozléhal jeho přiškrcený hlas. Pohleď, Sanžojo, můj syn blouzný jako šílenec jak se mu kdy podaří porazit Juryštyru. Bíšma určitě zná pravdu o síle pándovců, protože si s nimi nepřeje bojovat. Pověz nám znovu o jejich odvaze, Sanžojo, ať nemáme sebevenší pochybnost o nebezpečí, kterému čelíme. Drýšta domna neustále burcuje pándovské odíly. Řekl, jdi, Sanžojo, a řekni kurovcům, že jejich záhuba je na blízku. Zdělím, že tuto katastrofu mohou odvrátit jedině tak, že k judištorovi vyšlou čistého a čestného muže, aby mu vrátil jeho království. Nenech Ardžunu rozpoutat proti kurovcům oheň svého hněvu. Chrání ho bohové na nebesích a sám nejvyšší bůh. Nelze ho zabít. O kurovci. Na boj s ním ani nepomýšlejte. Dritaráštra vykřikl a zakryl si tvář. O, Durjodano, můj synu, lkal. Zavrhni myšlenku na válku. Polovina tohoto rozsáhlého království je pro tebe a to je ministry víc než dost. Vrať pádovcům, co jim patří. Všichni kurovští starší v tom vidí jedinou cnostnou cestu. A ty by si měl přijmout, mé dítě. Nemyslím si, že si tady kromě tebe a omezeného sůtova syna někdo přeje válku. Karna, se a šakuny tě vedou cestou zkázy. Spamatuj se, milý synu, a nenech se zavést na cestí. Dritaráštrova slova však neměla žádnou váhu. Jeho žalostné výkřiky nebral nikdo ve schromáždění vážně. Očividně se již vzdal své moci ve prospěch Duryodany a nakonec bude následovat všechna princova rozhodnutí. Při Triteráštrově projevu Duryodana stál a vyzývavě se rozlížel po sněmu. Svoje rozhodnutí řekl jasně. Nezávisím na žádném z bojovníků schromážděných na naší straně. Karna a já jsme sami schopní provést válečnou oběť s judyštyrou jako obětním zvířetem. Můj kočár bude obětní aréna a moje zbraně obětní náčiní. Moje šípy nahradí trávu kuša, zatímco moje sláva sahající široko daleko bude přepuštěným máslem. Tuto oběť provedeme na počest boha smrti a vrátíme se korunování svatozáří slávy. Nechť válka začne. Buď budu po zabití pádovců vládnout čiré zemi, nebo si budou po mojí smrti užívat království oni. Duriodana se odmlčel, aby svým slovům dodal na důrazu. Sněmovní síní se rozléhali o hlas plný píchy a drzosti. Jsem připraven obětovat svůj život, bohatství, království, všechno o králi ale nikdy nebudu sto žít s v míru. Nedávím ani tolik země, do níž by bylo možno zabodnou špičku jehly. Duryodana zaujala svoje místo na trůně a síň ani nedotala. Bíšma a Vidura na sebe pohlédli. Duryodanova slova ji nepřekvapila. Co na to mohli říci? Pouze Tritaráštra mohl zastavit svého syna, a k tomu jsem navzdory svým naléhavým prozbám vzbuzujícím soucit nechystal. Stále nevydal žádný rázný příkaz vrátit pánovcům jejich království a také nikomu jinému nepřikázal, aby Durjodenu zadržel. Bylo zřejmé, že osud rozhodl o válce. Driteráštra prolomil ticho. Truchlím nad vámi všemi, vláci. Kteří následujete tohoto pošetilce do síla smrti. Navždy se Duroranys říkám: Za nedlouho se budou pánovci pohybovat v našich řadách jako tygři stádem jelenů. Moje armáda padne jako bezmocná žena, sražená zlotřilým mužem. Až uvidíte pánovce blížice jako pohyblivé hory, vzpomenete si na moje slova. O moji synové, Jestli neuzavřete mír nyní, dočkáte se věčného míru po zásahu Bímova Kyje. Durjoda navrhl pohled na Karnu a Dušásenu. Jeho starého otce možná pomyšlení na bitvu děsí, ale on se již nemůže dočkat. Je připraven. Sám nebo se svými odíly posílenými dánavy. Žádné jiné řešení není možné. Dhritaráštra požádal Sanjaju, ať mu zopakuje Krišnova slova. Sanjaja to udělal a pak popsal svoje další setkání s Krišnou a Arjunou. Pozvali mě, abych je navštívil v Arjunových komnatách. Spislí upřenou na posvátné předměty, se skloněnou hlavou a s rukama sepjatýma v modlitbě, jsem vstoupil do nejvnitřnější komnaty v paláci. Oba vznešení hrdinové mě však zbavili rozpaků. Seděli spolu na zlatém loži posázeném drahokami. Krišnovi nohy spočívali na Aržinově klíně a Aržinovi na Krišnově. Draupadi a Satyabáma seděli poblíž jako dva zářící měsíce. Aržuna ukázal na sedadlo. Dotkl jsem se ho rukou a usedl vedle nich na podlahu. Krišna s a vypadali jako pár damaruní. Když jsem nad sebou spatřil, tyčit se tyto dva hrdiny s novou pletí, pojala mě bázeň. Připomínali Indru a Višnuha. Uvědomil jsem si, že ať je má na své straně kdokoliv, není možné, aby prohrál. Když si Sanjaya vybavil tuto scénu, zavřel oči. Na několik okamžiků se odmlčel. A potom tlumeným hlasem pokračoval. Když mě uklidnili a nabídli mi jídlo a pití, dotkli jsem se sepjatýma rukama hlavy a sdělil jim, že si přeješ mír. Arjuna pak požádal Krišnu vhodnou odpověď o králi. Na jadovský vůdce promluvil. Jeho slova byla okouzlující a klidná, ale děsivého významu. Měla probudit strach v srdcích tvých synů, řekl. O Sanjajo, zdej dritaráštrovi a všem kurovským starším naši úctu, zeptej se na jejich blaho a potom jim řekni toto. Oznamím, že by teď měli provádět příznivé oběti a rozdávat četné dary bráhmanům. Potom by se měli radovat se svými manželkami a syny, nebo tě brzy stihne neštěstí. Myslím na svůj dluh vůči draupadý, který dosud nebyl splacen. Ta cnostná žena si mě navždy získala, když mezi kurovci, kteří jí působili bolest, vykřikla. O oh, govindo! Po Sanžajově tváři stejkali sazy, když pomyslel, jak se Krišna zcela dává každému, kdo u něho hledá útočiště. Potom Krišna pronesl následující slova. Kurovci si znepřátelili vládce luku Gándýva a mě jako jeho oporu. Kdo by se nás odvážil vyzvat k boji, i kdyby jim pomáhali bohové, pokud nenadešel jejich čas? Ten, kdo porazí Arjunu, by mohl držet ve svých rukách zemi. Dovedlo by spálit všechny tvory a zničit nebesa. Mezi všemi bytostmi ve třech světech nevidím nikoho, kdo by se dokázal Arjunavi v bitvě vyrovnat. Boj v království maciů toho byl jistě dostatečným důkazem, o jeho střetu zdána Dánavy v podsvětí ani nemluvě. V Arjunavi a v nikom jiném mají svoje stálé útočiště síla, hbytost, odvaha, lehkost ruky, nezdolná energie i trpělivost. Toto vše pečlivě zvažte o okurovci, než zahájíte nepřátelské akce.